Нехай би вже усе воно було в вісні, і щоб я ніколи не зловив цієї риби. Мені шкода, риба, що так сталося. Все пішло шкереберті. Не треба було мені рибу запливати так далеко. І задля тебе, і задля себе не треба. Ти вже пробач. Цієї риби людині вистачило б, щоб прожити цілу зиму. Ет, не думайте про це. Відпочивай собі і спробуй дати лад рукам, щоб відборонити хоч те, що від неї лишилося. Дух крові від моїх рук суша дрібниця, як порівняти з тим, що розходиться по воді. Та й не так уже багато крові з них точиться. А лівій кровотече навіть на користь. Може, корчі не братимуть? Про що ж мені тепер думати? Нема про що... А ж, треба ні про що не думати і чекати на нових акул. Шкода таки, що все це не сон. Але хто ж знав, усе могло бути й добре. Мене майже півтора десятиліття, і Хемінгуей знову повернеться до цього сюжету, поклавши його в основу художнього твору. Так виникла повість, яка згодом дістала назву Старий і море». Звісно, вона суттєво відрізняється від колишньої журнальної публікації. Письменник значно збагатив свій життєвий і мистецький досвід. Невипадково розповідаючи в інтерв'ю про роботу над цим твором, Хемінгвей наголосив на тому, що за межами повісті залишився величезний масив матеріалу. Повість «Старий і море», як зауважував сам автор, можна було написати на тисячу сторінок. І от 1 вересня 1952 року вийшов журнал «Лайф», у якому надрукували повість «Старий і море». Успіх ця публікація мала воїстину феноменальний. Упродовж 48 годин розпродали понад 5 мільйонів примірників. Критики зустріли твір оваціями. Бурхливою була реакція і звичайних читачів – Протягом трьох тижнів Хемінгвей щодня отримував майже 100 листів від прихильників, які радісно вітали його з новим досягненням. І нині глибоко філософський, навіть загадковий твір Хемінгвея «Старий і море» зберігає славу нетлінного шедевра ХХ століття. Хемінгвей створив своєрідний гімн мужності людини, її волі й силі. Людина не для того створена, щоб терпіти поразки. Людину можна знищити, але перемогти її неможливо. Певний пафос цих слів Ернеста Хемінгвея можна абсолютно виправдати. Твір справді захоплює. Хемінгвей відстоює думку про активну життєву позицію людини. Повість позначена глибокою людяностю, мудрістю письменника. В ній знайшов своє втілення той справжній гуманістичний ідеал, який Хемінгвей шукав упродовж усього свого літературного шляху. «Старий і море» – книжка, якою я хотів увінчати, труд усього свого життя. По війні Хемінгвей переїхав на Кубу, де й надалі вів літературну діяльність. Писав – Багато подорожував і у 1953 році в Африці потрапив у серйозну авіакатастрофу. Того ж року Ернест Хемінгвей отримав поліцерівську премію за повість «Старий і море». Цей твір також суттєво вплинув на присудження Хемінгвею Нобелівської премії з літератури. Слухаємо радіовиставу. Український переклад Володимира Метрофанова. Режисер-постановник Ніна Новоселицька. Композитор Петро Полухін. Образ Сантьяго створив незабутній Богдан Ступка. У ролі Мануліно ви почуєте артиста Костянтина Степанкова-Молодшого. Ернест Хемінговей. Старий і море. був старий рибалка, що промишляв на Голюстрімі самодинно в своєму човні. Ось уже 84 дні він виходив у море і не піймав жодної рибини. Перші 40 днів з ним був хлопець. Та по тих 40 нещасливих днях хлопцеві батьки сказали...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 і обгорнуті навколо щогли скидалися на прапор без настанної поразки. Старий був кощавий, виснажений, По тилицю його поорали глибокі зморшки. Долоні старого були посічені глибокими поперечними рубцями Відплетеної жилки, якою він тягнув з води велику рибу. Та жоден з тих рубців не був свіжий, Усі старі, як борозни на пересохлій землі. Геть усе у ньому було старе, крім очей. А вони мали колір моря і блищали весело і непереможно. «Сантьяго!» – сказав йому хлопець, коли вони піднімалися від берега, де залишили човен. «Я міг би знову ходити в море з тобою. Тепер ми призбирали трохи грошей?» «Ні, ти тепер на щасливому човні». Залишайся там. Але ж пригадай, як ти колись 87 днів підряд вертався з чим, а потім ми три тижні щодня ловили по величезній рибині. Пригадую. Я знаю, ти пішов від мене не тому, що зневірився. Мені звелів тато. А я ж ще неповнолітній мушу слухатись його. Так і має бути. Він зневірився. Еге. А от мені. Правда ж? Правда. А що, як я почастую тебе пивом на терасі, а тоді вже віднесем додому снасть? Чому ж ні? Як ведеться між рибалками? Вони сіли на терасі, і багато хто з рибалок почав кипкуватись старого. Та він на те не ображався. Інші старші віком дивилися на нього, і їх брав сум. Одначе вони не виказували цього, і чемного моніли про течію, про глибини, на яких рибалили того дня. про сталу погоду і про те, що бачили в морі. Сантьяго, може б я наловив тобі сардин на завтра? Ні, краще піди пограй у бейсбол. Грибти я ще маю силу, а сітку закине Рохелью. А тобі, залюбки, коли вже мені не можна рибалити з тобою, то хоч якось би прислужитися. Ти ж ось почастував мене пивом. Зовсім уже дорослий став. А скільки мені було, коли ти вперше взяв мене в море? П'ять років. І тебе трохи не вбило, коли я втягнув до човна ще не охлялу рибину, і вона замалим не рознесла все надрузки. Ти це пам'ятаєш? Я пам'ятаю, як вона била хвостом і поламала лавку а ти гамселив її кийком. Пам'ятаю, як ти відкинув мене на ніс, де лежала мокра і холодна снасть, і як стрясався човен, а ти гупав кийком, наче дерево рубав. А мені так сладкувато тхнуло кров'ю. Ти справді пам'ятаєш, чи то я тобі потім розповідав? Я пам'ятаю все від самого першого дня, коли пішов з тобою в море. Коли б ти був моїм сином, я б зважився знову взяти тебе з собою. Але ти маєш батька і матір. І потрапив на щасливий човен. То може я все-таки налолю тобі сардин? І ще я знаю, де можу дістати чотири жирці. У мене лишилися від сьогодні. Я б присолив їх і сховав у скриньку. Я принесу тобі чотири. Свіжих. Одного. Він ніколи не втрачав надії і впевненості.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 Та я вже визрюю щось таке, чого він не може добачити. Птаха над водою або що. І переконаю його вийти на простір. Він що? Так погано бачить? Майже зовсім сліпий. Дивно. Він же ніколи не ловив черепах. Ті лови занапащають очі. Але ж ти сам багато років полював на черепах, на москітному березі, а очі в тебе добрі. Я незвичайний старий. А в тебе стане сили впоратися правді великою рибиною? Гадаю, що стане. До того ж я знаю чимало всяких способів. Ну, занесімо вже додому снасть, а тоді я візьму сітку і піду по сардини. Вони піднялися дорогою до хатини старого і зайшли в відчинені двері. Старий прихилив щогло до стіни, а хлопець поставив поруч скриньку та решту знаряддя. Щогла була завдовжки майже така, як уся хатина, зліплена з супких брунькових щитків королівської пальми, відомих під назвою Гуана. Там стояли ліжко, стіл та стілець, а просто на долівці було вогнище, де старий розпалював деревне вугілля і варив собі їсти. На темних стінах із розрівняних і щільно припасованих один до одного шорстких волокнистих щитків висіло кольорове зображення Святого Серця Господнього і ще одне – Мідної Богоматері. То були пам'ятки подружині.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 Ні, я потім сам розпалю. А може з'їм і холодне. Можна взяти сітку. А вже ж. Сітків старого не було. І хлопець добре пам'ятав, коли вони продали її. Та обидва отак день у день прикидалися один перед одним. Не було й ніякого казанка з рибою та рисом. І хлопець теж це знав. п'ять. Щасливе число. Що ти скажеш, як я завтра притягну рибиську на тисячу фунтів чистої ваги? Ну, я беру сітку і йду по сардині. А ти посидиш тут на порозі? Проти сонечка? ж, я маю вчорашню газету, то почитаю про бейсбол. Мені дав її періко у винарні. Я наловлю сардин і повернуся. Покладу твої і свої разом на лід... А вранці поділимо. А коли прийду, розкажеш мені про бейсбол. Як ти гадаєш, чи не купити нам лотерейний квиток з номером на 85? Адже завтра 85 день. Можна. А чому би не на 87? Пригадуєш, як тобі тоді пощастило? Двічі такого не випаде. А ти певний, що знайдеш квиток на 85? Можу замовити. Одинарний. За два з половиною долари. От тільки, де б нам їх позичити? Пусте. Я завжди можу позичити два з половиною долари. Та я, мабуть, зміг би. Але намагаюся не позичати. Спершу позичаєш, а потім жебриєш. Ти тільки не застудися, старий. Не забувай, що вже вересень. Місяць великої риби. Це тобі не травень, коли хто хочеш, рибалка Ну, я йду по сердини Коли він повернувся, сонце вже зайшло А старий ще спав на своєму стільці Хлопець зняв з ліжка стару солдатську ковдру І накинув йому на плечі поверх спинки стільця То були дивовижні плечі І досі ще могутні, хоч якісь старі і шия теж, іще міцна, і тепер, коли старий спав, схиливши голову на груди, зморшки на потилиці вирізнялися не так чітко. Сорочка на ньому була така сама, ладна, перелатана, як і вітрило, і латки нерівно повіцвітавши на сонці, рябіли різними кольорами. А от обличчя було таке дуже старе, і з заплющеними очима видавалося зовсім безживним. Газета лежала в нього на колінах, І рука, впавши на неї, Не давала вечірньому вітрові Здути її геть. Ноги старого були босі. Хлопець не став його будити І пішов собі. А коли повернувся, Старий ще спав. Прокинься, старий! Старий розплющив очі, і якусь хвилю повертався десь Гене здалеку. Потім усміхнувся. Що це ти приніс? Вечерю. Зараз будемо їсти. Мені не дуже хочеться. Треба. Не може людина цілий день рибалити і нічого не їсти. Я можу. Накинь кодру на плечі. Поки я живий, ти не будеш рибалити голодний. Тоді живи довго і бережи себе. Що ми маємо їсти? Чорні боби, рис, смажені банани і печеню. Де це ти взяв? Мартін дав, господар тераси. Треба йому подякувати. Я вже подякував. Тобі нема чого турбуватися цим. Дам йому почеревину з великої риби. Він же не вперше отак нас виручає. Та не вперше? Тоді треба буде дати йому щось іще, крім почеревини. Он, як він про нас, піклується. Ще й дві пляшки пива прислав. Я найдужче люблю пиво в бляшанках. Знаю, але сьогодні пляшкове. Пляшки я віднесу назад. Ти добрий хлопчина. Ну то будемо їсти. Я ж тобі весь час про це кажу. Тим ти не відкривав судка, поки ти не готовий? Уже готовий. Мені тільки треба було вмитися. Де ж би ти вмився? Воду в селищі брали за дві вулиці звідти. Треба подбати, щоб у нього завжди була вода і мило, і добрий рушник. Чого я такий нетямкий? Треба дістати йому нову сорочку теплу куртку на зиму, яке ззуття і ще одну ковдру. Печеня чудова. Розкажи мені про бейсбол. В американській лізі попереду Янки, як я й казав. Сьогодні вони програли. То нічого не важить. Великий Дім Маджу знову розігрався. Крім нього в команді є інші. А вже ж. Одначе гру робить він. У другій лізі, там де Бруклін і Філадельфія, я б віддав перевагу бруклінцям.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 Дурний був, що побоявся. Може, він і пішов би з нами, ото було б про що згадувати ціле життя. Хотів би я взяти з собою в море Великого Дімаджо? Кажуть, його батько був рибалкою. Можливо, він теж колись бідував, як і ми, то зрозумів би нас. Ну, а тепер тобі треба спати, щоб на ранок бути бадьорим. А я віднесу посуд на терасу. То на добраніч. Вранці я тебе підніму. Ти просто як будильник. Літа. Ось мій будильник. І чого це старі люди так рано прокидаються, щоб прожити довший день? Не знаю. Знаю тільки, що за молоду спиться довго і міцно. Егеш. Пам'ятаю. Ну, та... Я підніму тебе вчасно. Ну, лягай вже, старий. На доброніч. Заснув він скоро. І в вісні йому вижалася Африка його юнацьких літ. Довгі береги, золотаві і білі, такі білі, що аж очам боляче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 Старий прокинувся, поглянув крізь звичніні двері на місяць, тоді розгорнув штани і натягнув на себе. Від ранкового холоду його брали дрижаки. Та він знав, що в невдовзі його зігріє хода, а там скоро і навесла. Двері будиночка, де жив хлопець, були незамкнені. Старий відчинив їх і нечутно ступаючи босими ногами, зайшов. Хлопець спав на складаному ліжку в передній кімнаті, і старий виразно бачив його у світлі призахідного місяця, що проходило крізь вікно. Він злегенька взяв хлопця за ногу і тримав, аж поки той прокинувся, обернувся і поглянув на нього. Старий кивнув. Тоді хлопець, взявши зі стільця біля ліжка свої штани, сів і натяг їх. Ти вже пробач Чоловік повинен робити своє діло Коли прийшли до хатини, хлопець взяв кошики з Настю, гарпун і ості А старий завдав на плече обгорнуту вітрилом щоглу Кави не хочеш? Спершу віднесем снасть, а тоді вже поп'ємо кави Як тобі спалося, старий? Тепер він уже не був такий сонний, хоча й досі боровся з дрімотою Дуже добре, Маноліне. Я певен, що сьогодні мені поведеться. Я теж. Ну, я піду візьму свої твої сардини, та свіжі житті для тебе. А снасть він носить сам. Ніколи не хочу, щоб хтось йому допоміг. Ми з тобою не такі. Ти в мене носив снасть, коли тобі було тільки п'ять років. Знаю. Ти зачекай, я скоро. Випий ще кави, тут нам дають у борг. Він пустився, бо через коралові каміння до льодовні, де зберігали принаду. Старий поволі сьорбав каву. Тепер йому не доведеться їсти аж до вечора, і він знав, що треба хоч кави напитися. Їжа йому вже давно обридла, тому він ніколи не брав з собою під обідка. Мав у човні пляшку води, і то було все, чого він потребував на цілий день. Хлопець повернувся з сардинами і живцями, загорненими в газету.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 Ще темно, але старий відчував, що настає ранок Веслуючи, він раз по раз чув тимтливі звуки, коли летюча риба вихоплювалася з води І зі свистом розтинаючи повітря своїми твердими крильми, жугала в темряву Він любив летючих риб, то були його найперші друзі в океані А от птахів жалів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 Загалом він добрий і прекрасний, але часом стає безжальним, та ще й так зненацька. А всі ці птахи, що літають над ним і жугають униз за поживою, і кричать своїми тонкими сумними голосами. Надто вже вони тендітні, як для моря. Він завжди подумки називав море лямар, як кажуть по-іспанському ті, хто його любить. І хоч іноді згадують його лихим словом, проте завжди говорить про нього, як про жінку. Старий завжди думав про море, як про жінку, про живу істоту, що може й подарувати велику ласку і позбавити її, а коли чи нічого лихе чин розважне, то лише тому, що така вже її вдача. Я цілий тиждень рибалив на глибокому і нічого не піймав, подумав старий. Спробую сьогодні там, де ходять косяки макрелі й тунця. Може, серед них попадеться і велика риба. Тепер старий стежив очима за вудлищами над бортом човна і помалу вислував, пильнуючи, щоб жилки йшли рівно і на потрібній глибині. На той час уже зовсім розвидніло, і от-от мало зійти сонце.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 У темну глибочинь, куди стрімко спускались його жилки Він, як ніхто, вмів держати їх майже прямовисно Щоб десь там у чорній товщі води Кожна риба знайшла принаду саме на тій глибині Яку він для неї передбачив Інші рибалки пускались нас за водою І часом їхня нажива опинялася на глибині в 60 сажнів Замість сподіваних 100 А я держусь глибини справно Просто не щастить мені останнім часом. Але хто зна, може сьогодні вже поведеться, адже день на день не схожий. Воно-то й добре мати талан, та ще краще бути справним. Тоді щастя не захопить тебе, зненацька. Усе життя в мене болять очі від вранішнього сонця, а проте вони й досі зірки. Надвечір я можу дивитися просто на сонце, і в очах мені ані трохи не тьмариться. А воно ж надвечір світить ще й дужче. Та вранці дивитись на нього боляче. Туж мить він побачив птаха-фрегата, що кружляв у небі попереду човна на своїх довгих чорних крилах. Раптом він попустив крила назад і скісно шогнув донизу, а тоді знов закружляв, як раніше. «Щось запримітив. То він не просто так видивляється. Макрель! Багато макрелі!» Він поклав весла і дістав з-під носової лавки менший моток снасті. Дротяний повідець з'єднав кінець жилки з невеликим гачком –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 а тоді шалено і недоладно залепотів ними в повітрі, переслідуючи летючу рибу. Завважив і те, як ледь зіймалась поверхня води там, де зграє Макреллі, гналася за рибою-втікачкою. Макреллі йшла стрімко, випереджаючи під водою її лід. І зрештою мала перейняти рибу саме там, де вона знов пірне в море. Чималий косяк. Он як широко йде, тож у летючої риби мала надія на порятунок. Але птахові її не вполювати. Ця риба для нього завелика, та й надто прутка. Того косяка я вже не дожину. Надто швидко він йде, і надто віддалився. Та може натраплю яких-одиначок, що відбились від гурту, а коло них, дивись, і моя велика ходить. Десь же має вона бути та велика риба.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 Отже, має бути і риба. А оті химерні відблиски сонця, що стояли тепер високо в небі, так само, як і обси хмар над суходолом, віщували добру погоду. Старий звів очі й побачив, що над водою знову кружляє той самий птах натрапив на косяк. Тим часом жодна летюча риба не викидалася з води. Не було видно й дрібноти. Та, видивляючись уперед, старий побачив. Як над водою злетів невеликий тунець, перевернувся в повітрі і пірнув головою донизу. Саме в цю мить жилка, закинута з корми, туго натяглась під його ногою, він протискав нею петлю. І коли старий, покинувши веслі і міцно вхопившись за жилку, почав вибирати її з води, він відчув вагу невеликого тунця, що дрібно сіпався на гачку. Старий тяг жилку до себе, і вона смикалася чим раз частіше – аж поки він побачив у воді синю спинку та золотаві боки риби і зрештою перекинув її через борт у човен. Тнець лежав на кормі проти сонця, довгастий і тугий, мов свинцева куля. Вирячивши великі дурні очі, він у останніх конвурсіях часто-часто молотив по дошках своїм зграбним хвостом. Старий зглянувся на нього і оглушив ударом по голові, тоді відкинув ногою ще тріпотливу тушку в затінок під корму. «Добрячий буде живець! фунтів на десять, не менше!» Він не пам'ятав, уже відколи почав говорити в голос одинцем. Колись давніше, залишаючись на самоті, він співав,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 І старий завжди схвалював і шанував цей звичай. Але тепер він часто висловлював свої думки в голос. Адже це нікому не вадило. Коли б хто почув, що я отак балакаю в голос, то подумав би, що мені одібрало розум. Одначе я при своєму розумі Ото мені до того байдуже. Багатії ті мають у човнах радіо. Воно говорить до них, розповідає про бейсбол. Не час тепер думати про бейсбол. Тепер треба думати лише про одне. Про те, задля чого я народжений. Можливо, десь поблизу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 Міряди порошинок планктону не розчинилися в світлі сонця, що стояло уже високо в небі, і тепер, крім своїх жилок, що прямовисно йшли на глибочінь, яка сягала тут доброї милі, старий бачив у синій воді лише далекі відсвіти заломленого сонячного проміння. Він не відводив очей від жилок, і саме в цю мить побачив, як одне зелене вудлище над бортом рвучко сіпнулося донизу. Ага, ага. І безгучно поклав весла. Тоді потягнувся до жилки І обережно взяв її великим і вказівним пальцями правої руки. Він не відчув ні натягу, ні ваги І держав жилку вільно, без зусилля. Раптом вона знову сіпнулася. Цього разу легенько, якось непевно. Та старий добре знав, що це означає. Там у глибині за сотню сажнів від човна Марлін об'їдав сардини, нанизані на вістря і виген виклепаного ручним способом гачка, що витикався з голови невеличкого тунця, насадженого на стрижень. Старий, обережно тримаючи жилку лівою рукою, тихенько попустив петлю і зняв її з вудлища. Тепер він міг вільно перепускати жилку між пальцями, так, щоб риба не відчувала ніякого натягу. Восени і так далеко від берега це має бути велетенська рибина. Їж, рибо, їж сардинки. Вони ж бо такі свіженькі, а ти там десь ген за 600 футів серед темрявої холоднечі. Опливи разочок кругом, а тоді вертайся і їж. Він відчув, як жилка сіпнулася знову, спершу легенько, а тоді сильніш. Мабуть, голова однієї сердин міцніше сиділа на гачку. Потім жилка замерла. Ну жбо, підпливай знову, принюхайся до них, як слід. Хіба не смачно пахнуть? А тепер їж на здоров'я, а тоді й до тонця візьмися. Він такий тугий, холодненький, дуже смачний. Не бійся, рибо, їж. Він чекав, тримаючи жилку між великим і вказівним пальцями, і пильнував водночас і за нею, і за іншими жилками, бо риба могла піднятися вище чи спуститись глибше. Нарешті жилка знову так само легенько сіпнулася. Візьме, візьме, помагай їй, Боже. Не могла вона піти геть. Бог свідок не могла. Вона просто кружляє довкола. Може, вже попадалася на гачок і дещо запам'ятала. Я ж казав, що вона кружляє. Зараз візьме. Жилка й далі потихеньку сіпалась у нього між пальцями, і старий радів з того. Та раптом відчу, як напружилась від величезної, просто таки неймовірної ваги. Оце рибина! Гачок струмився їй у пащу, і тепер вона тікає з ним разом. «Та все-таки вона повернеться і ковтне його», – подумав він, але в голос цього не сказав, боячись наврочити. Він знав, яке то має бути громадисько, уявляв собі, як риба десь там серед темряви, чим душ плеве геть з тунцем, що застряг її поперек пащі. В цей час риба спинилась, але він так само відчував її вагу. Потім жилка знову смикнулася і старий попустив її далі. На якусь мить він дужче стиснув пальці, і жилка, напружившись, мовстрона під вагою риби, прямовисно пішла донизу. Ковтнула. Ну, тепер нехай собі їсть на здоров'я. Жилка й далі перебігала в нього поміж пальців, а він тим часом простяг ліву руку і міцно прив'язав вільний кінець двох запасних мотків до петлі другої снасті. Тепер усе було на Крім тієї жилки, на якій держав рибу, він мав у запасі ще три мотки, по сорок сажнів у кожному. По їжі ще трохи, Наїдайся як слід. Наїдайся так, щоб гачка загналося просто в серце і вбило тебе. А тоді випливай на поверхню, і я встромлю в тебе гарпун. От і гаразд. Готова? Годі вже з тебе? Ну... І чим душ, смикнувши обома руками, витяг назад з ярд жилки, а тоді заходився смикати знов і знов, перехоплюючи жилку то однією, то другою рукою і до краю напружуючи м'язи всього тіла. Та ніщо не допомагало. Риба поволі віддалялася, і старий не міг підняти її ані на дюйм. Шкода, що зі мною нема хлопця.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 Ет, що став дію? Хіба мало всяких способів? Ця плавба доконає її. Не може ж вона пливти без кінця. Та минуло ще чотири години, а риба все так само неухильно пливла гену відкрите море. Тягнучи за собою човен, і старий усе так само міцно впирався в лавку, здержуючи спиною натягнену снасть. Коли я підчепив її, був поладень. А я й досі її не бачив. Озирнувшись назад, він побачив, що берег зовсім зник з очей. Дарма. Я завжди можу повернути на відствіт над Гаваною. До заходу сонця ще дві години. І, може, за цей час вона таки випливе. А ні, то може випливе, як зійде місяць. Або ж і сходом сонця. Я ще при силі.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 що йому стало майже зручно. Насправді ця поза лиш на якусь дещицю полешила нестерпний тягар, одначе старий вважав, що тепер йому майже зручно. Я нічого не можу з нею вдіяти, і вона зі мною також. Принаймні, поки тягне отак на простець. Коли я втрачаю з очей відсвіт над Гаваною, то ми, певно, відхиляємось дедалі на схід, Якби риба не збочила, я бачив би його ще кілька годин. Цікаво, як там скінчилися сьогоднішні матчі у вищих лігах. Як чудово було б мати з собою радіо і про все те почути. Але тут таки перепинив себе. Не про те думаєш, думай про діло, пильнуй, щоб не вчинити якоїсь дурниці. Шкода, що нема зі мною хлопця. Допоміг би мені і усе оце побачив. Не можна, щоб людина доживала віку в самотині, але нічого не відієш. Треба не забути з'їсти тунця, коли він не притухне, додасть мені сили, так собі й затям, хочеш чи не хочеш, а вранці з'їси його, отак і затям. Раптом йому стало жаль велику рибу, що була в нього на гачку. Вона чудова, незвичайна риба, і хто знає, скільки вже їй віку. Зроду ще не траплялося мені такої дужої риби, і що так дивно поводилась. Мабуть, вона дуже розумна, і через те не вистрибує. Досить їй вистрибнути, чи добряче смикнути, і мені капець. Та певне, вона вже і не раз попадалась на гачок, і знає, що саме так треба змагатися за порятунок. Її не що проти неї лише одна людина, та ще й стара. А, а яка ж вона величезна, ця риба, Який добрий дасть витр, коли в неї смачне м'ясо. Наживо вона взяла як самець і тягне як самець, І змагається не як перелякана. Цікаво, чи вона робиться з намислом, Чи просто навідчає душі, як оце я. Як колись зловив на гачок Самецю Марліна Самець завжди поступається Поживою своєї подрузі І самеця, попавшись на гачок переляку почала нестямно кидатись Так що скоро геть знесилила. І увесь той час самець не залишав її І кружляв разом з нею По поверхні води Незважаючи на жилку І тепер старий пригадав Який він був гарний І як до кінця Не залишив своєї Подруги. «То була найсумніша з усіх моїх рибальських пригод, та й хлопець тоді засмутився, і ми попросили в риби пробачення, і швиденько розчинили її». «Можливо, мені не слід було ставати рибалкою, але ж саме задля цього я народився». От тільки б не забути з'їсти тунця, коли розвидніє. Перед самим світанком якась риба взяла наживу на снасті, що була в старого за спиною. Він почув, як тріснуло вудлище, і жилка, розмотуючись, стрімко поповзла за борт човна. Орудуючи навпомацьки в темряві, старий видобув іспіхов ножа, перебрав усю тягу жилки на ліве плече і, відхилившись назад, перерізав снасть на закрайку борту. Потім так само перерізав ще одну найближчу до нього І навпомацьки позв'язував вільні кінці запасних мотків Він вправно орудував однією рукою, притискаючи ногою жилку Щоб міцніше затягти вузли Тепер у нього було шість запасних мотків жилки По два від кожної перерізаної снасті І ще два від тієї, на яку спіймалася риба І всі шість міцно зв'язані між собою. Ех, якби ж то зі мною був хлопець. Але хлопця немає, ми тут сам один, Тож темно чи не темно, рушайно, Краще зараз же на корму до тієї останньої снасті, Відітьни жилку і приточи ще два запасні мотки. Цікаво, чого це вона так сахнулася? Мабуть, повідець шарпнув її по спинному горбу. Їй, звісно, не так муліє спину, як мені. Одначі, не може ж вона без кінця тягти човен, хоч би яка була велика та дужа. Тепер я перебрав усе, що могло б мені завадити. І маю в запасі багато жилки. Отже, кращого і бажати годі. Рибо, поки я живий, я тебе не покину. Та й вона мене, мабуть, не покине. Усе, що здужає вона, здужаю і я. Простує на північ, а течієї в нас, певне, занесло далеко на схід. Добре було б, якби вона повернула за водою. Це означало б, що її бере втома. Коли сонце підбилося трохи вище, старий зрозумів, що риба ані трохи не стомилася. Був лише один добрий знак. Нахил жилки показував, що тепер риба пливе ближче до поверхні. А втім, це ще не конче мало означати, що вона скоро вирине. Та могла й виринути. О, Боже! Зроби так, щоб вона виринула. Я маю досить жилки, щоб укоскати її. А може, якщо я здужую трохи потягти на себе, їй стане боляче і вона вирине? Тепер видно, та нехай собі вистрибує, набере повітря в спині міхурі, а тоді вже глибоко не пірне. А смикати ні за що не можна. За кожним разом гачок розширюватиме рану, і коли вона таки вистрибне, то може взагалі зірватися. Ну, та хоч як воно є, а тепер, коли зійшло сонце, я почуваю себе куди краще. Тож, хоч сьогодні мені не треба на нього дивитися Рибо, я люблю тебе і дуже поважаю Але все одно уб'ю тебе до кінця дня Будемо на це сподіватися З півночі до човна підлетіла невеличка пташина То була якась співоча пташка І летіла вона дуже низько над водою Старий помітив, що вона геть знесилена Скільки тобі років? Це твоя перша мандрівка? Чого ж це ти так стомилася по безвітряній ночі? І що воно коїться з птахами? Добре відпочинь, мала птахо, а тоді вертай до берега і шукай своєї долі, як шукають її всі, і люди, і птахи, і риби. Коли хочеш, погостюй тут у мене, птахо. Шкода, що я не можу поставити вітрило і відвести тебе. он де якраз і вітерець знімається. Та, на жаль, я не один, а з товаришкою. Саме в цю мить риба зненацька так рвонула жилку, що старий повалився на ніс човна і, напевне, випав би за борт, якби не вперся в дошки і не попустив снасть. Я бачу, рибу, все воно таки дається тобі в знаки. Мені теж Бог свідок. Він пошукав очима пташину, бо радий був хоч її товариству. Одначе пташина зникла. Недовго ж ти гостювала. А там, де ти тепер, тобі ще важче, аж поки дістанеться берега. Як же це я так схибив, що риба поранила мене отим єдиним посмиком? Мабуть, зовсім уже розум втрачаю. Чи може тому, що задивився на пташину, і вона відвернула мої думки... Ну, тепер то я вже пильнуватиму як слід, і потім треба неодмінно з'їсти тунця, щоб не підупасти на силі. Ех, якби ж то зі мною був хлопець, і якби я мав трохи солі. Перебравши вагу снасті на ліве плече і обережно ставши на коліна, він спустив поранену руку за борт, якусь хвилю подержав у воді, спостерігаючи, як залишається позаду кривавий слід. І як невпинно струмує проти його зануреної руки Зустрічний потік А пливе вона тепер куди повільніше Ну от А тепер треба з'їсти того тунчика Я можу підтягти його остями і їсти тут таки Зручно вмостившись А тепер рука можеш пустити жилку Я впораюся й самою правою Поки ти не облишиш своїх дурних вибриків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 Тоді знову ставали чіткі. І він зрозумів, що людина в морі ніколи не буває самотня. Буде легкий бриз. Така погода мені куди вигідніша, ніж тобі, рибо. Якби тут був хлопець, він розтерби мені руку і її отпустило б згори від ліктя. Та дарма. Отпустити від пальців. У цю мить, ще не помічаючи, як змінився нахил жилки у воді, він відчув правою рукою, що натяг слабший. Тоді, наваживши на снасть і що сили, молотячи лівою рукою стегну, побачив, як жилка поволі підноситься все вище над водою. Зараз вона випливе. А ну, рука, оклигуй, оклигуй, прошу тебе. Жилка й далі помало, але невпинно виринала з води. А тоді поверхні океану перед човном здулась, і риба випливла на світ. Вона випливала довго, наче їй кінця краю не було. І з боків її струменіла вода. Риба виблискувала проти сонця. Голова і спина в неї були темнофіолетові, а широкі смуги на боках видавалися в сонячному промінні блідобусковими. Її довгий, як безбольна битка і загострений на кінці меч скидався на рапіру. Риба показалася з води на всю свою довжину, а тоді знов пірнула, без сплеску, мов досвідчений нерець, і старий побачив, як востанє майнув її великий, схожий на лезо коси хвіст, і одразу ж по тому жилка швидко побігла у воду слідом за рибою, футів на два довше, самій човен.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 І спритніші. Старому траплялося бачити багато великої риби. Бачив він і чимало рибин, що важили понад тисячу футів. Та й сам за своє життя зловив дві такі, але ніколи не ловив один цим. І от тепер сам один далеко від берега був припнути до найбільшої рибини з усіх, яких він будь-коли бачив, чи навіть про яких чував. А його ліва рука й досі була заклякла – мов зціплені пазури орла. Дарма. Відійде. Неодмінно відійде і допоможе правій. Вони ж усі три. Наче сестри, риба і мої дві руки. Повинно відійти. Це ж просто нечесно, що вона отак поводиться. Цікаво, чого це вона виринула, подумав старий. Не наче тільки на те, щоб показати мені, яка вона величезна. А тож...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 Був уже полудень, коли ліву руку старого помалу відпустили корчі. Ну, рибо, тепер начувайся. Мабуть, треба знову спустити з корми оту малу снасть. Якщо риба надумає залишитися там ще на ніч, мені знову треба буде їсти. Та й води у плясці вже обмаль. О, Боже, хіба ж я знав, що ця риба така величезна – «І все-таки я здолаю її, хоч яка вона величезна та могутня. Воно, звісно, несправедливо, але я покажу їй, на що здатна людина, і що вона може знести». Казав же я хлопцеві, що я незвичайний старий. А тепер настав час це довести. Добре, якби вона заснула. Тоді я міг би поспати, і побачити у вісні левів. Чому ці леви найважливіші з усього, що в мене лишилося? Викинь з голови ці думки, старий. Сиди тихенько тут біля борту, відпочивай і ні про що не думай. Риба витрачає силу, а ти повинен витрачати її якомога менше. Коли ти й досі не пристала, рибу, то ти просто чудо. Аби тільки не було акул. Бо як нас кочать акули, то рятуй Божії рибу і мене. Друзі. В ефірі Українського радіо Культура звучить радіопостановка Старий і море за повістю притчею Ернеста Хемінгуя. І наша вистава Без Антракту. Коли зайшло сонце. Старий, щоб додати собі певності, став пригадувати, як колись в одній таверні у Касабланці, він мірявся силою з дуженним негром і сєнфуегоса, що був найпершим селачем у тамтешньому порту. Цілий день і цілу ніч вони сиділи, перші лікті в риску, проведену крейдою на столі, і міцно зціпивши поставлені сторчі руки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 Після того він уже не мав сумніву, що переможе супротивника, хоч негр був добрий чолов'яга і неба який силач. На світанку, коли глядачі, що пішли в заклади, почали просити, щоб суддя оголосив нічию, а той лише мовчки хитав головою, старий зробив останнє рвучке зусилля і став пригинати негрову руку все нижче і нижче, аж поки вона лягла на дерев'яну стільницю. Змагання почалося в неділю вранці, а закінчилося ранком у понеділок. Ще довго тому всі називали його чемпіоном, а навесні відбулося змагання-реванш. Та цього разу заклади були мізерні, і старий легко взяв гору, бо вже в першій зустрічі похитнув упевненість того негра із сєн Над головою у нього прогоркотів літак, що летів на Майамі, і старий побачив, як сполохані його тінню з води вихоплювалися з зграйки летючих риб. А мабуть, чудно летіти на літаку. Цікаво, як виглядає море з такої височини. Коли б вони летіли не так високо, то певно могли б побачити згори і мою рибу. Отбий собі політати поволеньки сажнів за двісті над морем та подивитись на неї. Перед самим вечором, коли вони поминали чималий острівець саргасової трави, що колихалася на легкій хвилі так, наче океан пестив когось, укрившися жовтою ковдрою, на малу снасть попалася макрель. Старий побачив її, коли вона вистрибнула над водою, вся золота в останніх променіх сонця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 Старий перехилився через борт і втягнув її в човен, багряну золоту з фіолетовими смугами по боках. Він помив ліву руку і витер її об штани. Потім, перебравши туго наптуту снаці з правої руки в ліву, помив у морі і праву руку, спостерігаючи водночас, як сонце поринає в океані, і з яким нахилом заходить у воду велика жилка.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 І риба також мені, друг. Я ще зроду не бачив такої риби. Навіть і не чував про таких. Та все одно я повинен вбити її. То ще добре, що нам не доводиться полювати на зорі. А що коли б людині щодня треба було вбивати місяць? І місяць тікав би від неї. Або коли б вона мусила щодня гнатися за сонцем, щоб убити його? Отож, ми ще не такі безталанні. Потім йому стало жаль велику рибу, яка не мала чого їсти. Та хоч він і співчував у рибі, проте його ні на мить не полишав твердий намір убити її. Це ж скільки людей вона нагодує. Та чи варті вони того, щоб їсти її? Ні, аж ніяк. Ніхто не варти їсти цю рибу, що поводиться так розумно, з такою величезною гідністю. Гаразд. Відпочину ще з годинку. Побачу, чи вона й далі буде така спокійна та сумирна.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 вона або стомилась, або ж відпочиває, то попоїм я тим часом макрелі, а тоді собі спочину та трохи засну». ще до ночі зорі світили ясніш, а повітря дедалі холоднішало. «Яка смачна макрель, коли їси її варену, – мовив він, – і яка гидка сира! Ніколи більш не вийду в море без солі чи лимона. Коли б я мав розум у голові, то цілий день поливав би водою дошки, і нехай би висихала. Ото б і мав сіль. Але ж макрель я зловив уже при самому заході сонця». І все-таки це не догляд Одначе я добре жував її і без солі І мене ані трохи не нудить Небо на сході запиналося хмарами І знайомі старому зорі одна по одній зникали з очей Здавалося, ніби човен запливає в глибоку ущелину між хмар Та й вітер зовсім ущух «За три-чотири дні буде негода, але не сьогодні і не завтра. А ти, старий, спробуй трохи заснути, поки риба пливе спокійно». Він наважив жилку всім тілом, так, щоб увесь тягар припав на праву руку і тут таки заснув. Снились йому не леви, а величезний табун морських свиней, що розсягнувся десь на вісім чи десять миль».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 Аж нарешті він побачив довгий жовтий берег і першого лева, що сходив на пісок у ранніх сутінках, а за ним йшли інші. Тим часом він сам, поклавши під боріддя на носовий планшир судна, що стояла на якорі під легкими подмухами надвечірнього берегового вітерця, чекав, чи не з'являться ще леви. Дуже тішився тим видовищем. Прокинувся він од різкого поштовху. Стиснута в кулак права рука вдарила йому в обличчя, і жилка, чим душ вириваючись із неї, боляче опекла долоню. Лівої руки він не відчував, і щосили намагався здержати жилку правою, та вона так само стрімко мчала за борт. Нарешті він намацав жилку лівою рукою, а тоді уперся в неї спиною, і тепер жилка обпікала йому плечі і ліву руку, на яку перекинувся весь тягар, завдаючи їй нестерпного болю. Старий озирнувся на запасні мотки, вони танули на очах. І саме в цю миті риба розверзла поверхню океану і вихопилась із води, а тоді важко шубовснула назад. Потім вона вистрибнула знов, і знов, а і далі мчав уперед, дарма, що жилка збігала так само швидко, і старий раз, по раз натягував, попускав, і знову натягував. Його притиснуло до самого носа човна, і він упирався у бличчям у зрізину скибу риб'ячого м'якуша, неспроможний поворухнутись. Ну що ж, саме цього ми й чекали. то тепер позмагаємось. Якби тут був хлопець, він полив би снасть водою. А то ж, якби тут був хлопець, якби ж то він тут був...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 Нічого страшного А біль чоловікові не вадить Він обережно взяв снасті рукою, пильнуючи, щоб жилка не попала на свіжі порізи І перемістив вагу тіла так, що зміг спустити у воду з другого боку човна і ліву руку Як на таку негідь, то й ти попрацювала непогано одначе була мить, коли я не відчував тебе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 що міг. Нехай тепер велика риба починає кружляти, і ми з нею позмагаємось. Саме сходило сонце, уже втретє від тоді, як він вирушив у море, коли риба пішла колами. Вона йде дуже широким колом, та все-таки це коло. Раптом жилка туго напнулась, одначе старий і далі тяг, аж поки на ній затримтіли, виблискуючи проти сонця дрібні краплі води. Потім вона знову пішла за борт, і старий, уклякнувши на дні човна, знехотя відпускав її у темну воду. Он як далеко запливла. Треба щосили держати снасть. Натяг жилки змусить її щоразу звужувати кола. Мабуть, десь за годину я побачу її. Поки що треба її приборкати а тоді вже убити. Та й через дві години риба все так само повільно кружляла отдалік, а старого заливав піт і змагала страшна втома. Але тепер риба виписувала чимраз в ущі кола, і знахило жилки над водою старий зрозумів, що вона поступово піднімається до поверхні. Уже з годину в очах старого мерехтіли темні плями, з плями. Під затікав йому в очі і боляче опікав їх, і так само боляче опікав подряпини на лобі. Темних плям старий не боявся, то була природна річ при такому напруженні, з яким він натягував снасть. Та ось уже двічі йому паморочилось у голові, і це занепокоїло його. Не може бути, щоб я залумився і сконав через цю рибу. Та ще й тепер, коли вона робить усе, що мені треба. Боже, поможи мені вистояти. Зроду я ще так не стомлювався, а тут і вітер душує, та дарма стане в пригоді, коли повезу рибу додому. Мені це буде конче потрібно. Відпочину, коли вона знов поверне від човна, я почуваю себе куди краще, а тоді, через два-три кола, я її здолаю. Мені залишиться тільки кермувати на південний захід. Людина не може загубитися в морі. Та й острів наш довгий. Спочатку він побачив темну тінь. Вона пропливала під човном так довго, що старий аж очам своїм не повірив. Ні, «Не може вона бути така велика!» Та риба справді була така велика. І коли закінчуючи це коло, вона піднялася до поверхні всього за 30 ярдів від човна, старий побачив над водою її хвіст. Він був вищий за лезо найбільшої коси, відхилений назад і на тлі темної води здавався ледь забарвленим у бузковий колір. Поки риба пливла отак біля самої поверхні, Старий встиг побачити її величезний тулуб І фіолетові смуги, що оперізували його Її спинний плавець був спущений А величезні плавці на грудях широко розпростані в боки Риба йшла далі по колу І старий розглядав її око і двох великих сірих причеп Що снували довкола у воді Вони то приліплювались до риби, то сахалися геть А то мирно пливли собі в затінку тулуба Причепи були завдовжки футів зотри кожна, і, беручи розгін, звивалися всім тілом, як вугри. Старого заливав піт, та тепер уже не тільки від сонця. За кожним плавним, неквапливим поворотом риби він вибирав усе більше жилки і вже був певен, що недовше, як за два кола, зможе вгородити в неї гарпун. Тільки треба підтягти її ще ближче, якомога ближче. І не треба бити в голову, треба поціляти просто в серце. «Будь спокійним та дужим, старий!» Віддавно вже наготував гарпун, і моток легкої линви лежав у круглому кошику, а кінець її був міцно прив'язаний до рима на носі човна. Риба знов наближалася, виписуючи чергове коло, спокійна та велична, і тільки хвіст її розмірно коливався у воді. Старий, що сили наважував наснаць, намагаючись підтягти рибу до човна. На якусь мить вона злегка похилилася на бік, тоді вирівнялась І повернула на нове коло Я зрушив її Нарешті таки зрушив У нього знов запаморочилося в голові Але він до краю напружував м'язи Щоб удержати цю величезну рибину Я таки зрушив її А цього разу може і перекину Тягніть же руки Держіть мене ноги Потерпи голову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 Бо риба тобі ж однаково помирати, то невже ти хочеш убити й мене? На ці її повороти мені більше не вистачить сили. Ні, вистачить. Тобі вистачить сили на все. Ти вбиваєш мене, рибу. Одначе ти маєш на це право. Ніколи я ще не бачив такої величної, прекрасної, спокійної та благородної істоти, як ти. Моя сестра, гаразд, убий мене ти. Мені байдуже, хто кого вб'є. Тобі каламутиться в голові, а треба, щоб голова була ясна. Отож, пильнуй своїх думок і навчися зносити злигодні, як людина. Або як риба. Ще два кола не дали ніяких наслідків. Він спробував знову і так само на марни. Він зібрав докупи весь свій біль і останні рештки сили, і давно забуту гордість, і кинув їх проти страждань, яких зазнавала риба. І тоді риба перевернулася на бік, і отак на боці сумирно попливла поряд, мало не торкаючись головою обшивки човна. І вже почала була поминати човен, довжелезна, товстенна, сріблясто-сіра, оперезана фіолетовими смугами, і просто таки неосяжна у воді. старий пустив додолу снасть, наступив на неї ногою, заніс гарпун так високо, як міг, і скільки було сили, яка ще лишилася в ньому, і тієї, яку він прикликав на допомогу в цю мить, угородив його в бік риби саме позаду її грудного плавця, що стримів над водою на рівні людських грудей. Він відчув, як залізне вістря заходить у рибу, і впершись у гарпун, посунув його ще глибше, а тоді всім тілом наважив надержавно. І раптом риба, уже вражена смертю, ожила і зринула високо над водою, немов би показуючи всю свою величінь, могутність і красу. Здавалося, вона повисла в повітрі над головою старого та його човном, а тоді з гримким сплеском упало в море, обдавши зливою бризок із старого і весь човен. Довге державно гарпона скісно стриміло в неї з-під грудного плавця, а море навколо стало червоне від крові з її серця. Спочатку то була велика темна пляма, схожа на косяк риби в голубій воді, що сягала на милю в глибочінь. Потім вона розпливлася, наче хмара. А риба срібляста, незворушна, помалу посувалася за хвилями. Прояснюйся, голово, я старий і геть зморений, одначе я вбив цю рибу свою сестру, і тепер маю ще силу тяжкої роботи. Треба наготувати зашморги й линву, щоб припнути її до борту. Навіть коли б ми були удвох і притопили човен, щоб підняти в нього рибу, а потім вичерпали воду, він однаково не витримав би такої ваги. Треба все наготувати, а тоді підтягти її, добре припнути і нарешті поставити щолу та рушати додому. До роботи, старий. Битва скінчилась, одначе в тебе попереду ще до тяжкої праці. Десь трохи перейшло за полудень, а пасад є. Снасть мені більше не потрібна, хай лишається, як є. Полагоджу вдома разом з хлопцем. Коли човен порівнявся з рибою і голова її опинилась біля носа, старий я ж очам своїм не повірив, така вона була величезна. Він одв'язав линву гарпона від рима, засилою її під зябра риби і виткнув кінець поміж щелеп, тоді обкрутив линву навколо її меча Перепустив крізь другий зябра, Ще раз обкрутив навколо меча І, затягнувши подвійним вузлом, Прив'язав до рима. Потім перерізав линву І подався на корму накидати зашморг на хвіст. Риба раніше сріблясто-фіолетова Стала тепер уся срібляста. І смуги на її боках набрали такої ж блідобускової барви як і хвіст. Він прив'язав рибу до носа, до корми й до середньої лавки. Вона була така величезна, що здавалося, ніби човна припнуто до іншого, куди більшого судна. Тепер він знав, що і ця риба, і біль у руках та спині йому не сняться. Руки гояться швидко, крові я випустив досить, і тепер порізи чисті, а решту зробить солона вода. Темна вода затоки найкращий лікар. Тепер мені потрібно лише одне щоб була ясна голова. Руки своє діло зробили, пливемо ми добре. Паща в риби стулина хвіст не хилиться, і ми з нею пливемо собі, наче брат і сестрою. «Тільки хто ж кого везе? Вона мене чи я її?» «Коли б я тягнув її на боксирі, то не було б про що й питати. Чи коли вона лежала в човні, утративши всю свою гідність, тоді теж зрозуміло?» «Гаразд, нехай буде, що вона мене везе, коли їй так подобається. Я переважую її лише кебетою». І вона не мала проти мене ніякого лихого наміру. Вони пливли далі, і старий вимочив руки в солоній воді та пильнував, щоб йому не плуталось в голові. Високо в небі йшли купчасті хмари, а ще вище над ними видніло чимало пір'їстих, і старий знав, що вітер не вщухав цілу ніч. Він раз у раз поглядав на рибу, щоб пересвідчитись, чи справді вона є. Минула ще година, коли наскочила перша акула Кула з'явилася невипадково. Вона піднялася з глибини ще тоді, коли в морі заклубочилась і розпливлась з генген -ген від поверхні темна пляма крові. Піднялася так стрімко і безбойзно, що аж розітнула поверхню голубої води і виринула проти сонця. Потім знову пірнула під воду. Відчула дух крові, що тягнувся слідом за човном та рибою, і чим душ пустилася навздогінь. Часом вона губила слід, але щоразу знаходила його знов, коли й не самий слід, то лечутний його дух, і неухильно мчала вперед. Спина така сама, голуба, як у меч риби, черво сріблясте, а шкіра гладенька і лискуча. Та й усією будовою вона скидалася на меч рибу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 Кула була вже біля самої корми, і коли вона метнулася до риби, старий побачив її розявлену пащу, і чудернацькі очі і вискав зубів, що аж хряснули, впинаючись у рибу попереду хвоста. Голова акули була над водою, а за нею витикалася й спина. І почувши, як акула шматує шкіру та м'яку ж великої риби, старий огородив гарпун їй у голову в те місце, де лінія, проведена між її очима, притиналася з лінією, що йшла вгору від носа. Насправді ніяких ліній не було. Була лише масивна, загострена голуба-голова і великі очі й хижі, хрескітливі, всежерні щелепи. Але саме там, у тому місці був мозок, і старий ударив туди. Ударив зраненими, закривавленими руками, що сили метнувши гострий гарпун. Акула якусь хвилю нерухомо лежала на воді, а старий дивився на неї. Потім вона поволі пішла на дно. Вона забрала в мене фунтів сорок риби, а також гарпун і всю линву. І тепер з моєї риби знову тече кров, а це принадить інших акул. Тепер, коли риба була така понівечена, йому вже не хотілося дивитись на неї.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 Але людина створена не для поразки. Людину можна знищити, а здолати не можна. Не треба сільки думати, старий. Пливи собі своєю дорогою, а там буде видно. Тепер ти з кожною хвилиною наближаєшся додому. А без зотих сорока фундів і плеветься легше. Повів свіжий вітерець, і човен йшов швидко. Тепер старий дивився тільки на передню частину риби, і до нього поверталась надія. Безглуздо втрачати надію, безглуздо й, мабуть, гріх. Не треба розумувати про гріхи, і без того досить клопоту, та й не тямлю я нічого в цих речах, не тямлю і не певен, що вірю в них. «Мабуть, і те, що я убив цю рибу, також гріх? Нехай навіть я убив її, щоб вижити самому і нагодувати багато людей. Але тоді все – гріх. Не треба розумувати. Тепер вже запізно, та є на те інші люди, яким платять за це гроші. От нехай вони й розважають, що гріх, а що ні. А ти народився, щоб бути рибалкою».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 Ось хто допомагає мені вижити. Вітер був свіжий і сталий. Останнім часом він трохи повернув, і тепер віяв ген з північного сходу, а це означало, що вщухне він не скоро. Старий видивлявся вперед, але ніде не було видно ані вітрил, ані обрсів чи диму якогось судна. Він бачив тільки летючий хрип,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 Галянос. Одна повернула вбік і зникла під човном. І аж тоді старий відчув, як затрусився човен, коли акула почала шматувати рибу. Друга якусь мить пильно дивилася на старого своїми вузькими жовтими очима. А потім, широко розявивши заокруглені щелепи, з розгону вгризлися зубами в уже подертий перед тим рибячий бік. На самому вершечку її брунатної голови і спини, там, де головний мозок сполучається її спинним, було виразно видно рівну лінію. І старий увігнав свій прив'язаний до весла ніж саме в те місце. Тоді висмикнув ножа і ударив знову. Цього разу в жовті, мов у кота, акулячі очі. Акула миттю відірвалася від риби і безгучно пішла під воду. Вжаконаючи, вона хапливо ковтала те, що встигла урвати. Тим часом човен і далі трусився, то перша акула люто шматувала рибу. І старий попустив шкод, щоб нахилити човен на бік і дістатись до акули. А коли нарешті побачив її, то перегнувся через борт і вдарив ножем. Мабуть, вони забрали добру чверть моєї риби, та ще й найкращий м'якуш.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 Старий побачив, як їхні брунатні плавці розтинають воду там, де за рибою мав тягтися той широкий слід. Обидві акули підпливли до риби водночас, і побачивши, як ближче до нього розімкнула щелепи і вигнала їх у сріблястий бік, старий високо заніс кийка і щосили молоснув акулу по широкому тім'ю. Тим часом друга вже урвала шмат риби і тепер примірялася знов, широко розявивши пащу. Він замахнувся і вдарив, але кийок відскочив від акулячої голови, і акула, лише позирнувши на старого, відірвала ще шмат м'якуша. Коли вона хильнулася в бік, щоб проковтнути вхоплене, старий ударив знову, але відчув під кийком ту саму тугу пружність. Акула знову накинулась на рибу, і старий ударив її в ту мить, коли вона зімкнула щелепи, ударив потужно, заніжчи кийка, як міг вище. Я й не сподівався вбити їх кийком. Хоч свого часу здатен був і на таке. Та перепало обом як слід, і, мабуть, почувають вони себе не дуже добре. Коли б можна було взяти кіоко обома руками, то першу я напевне вбив би навіть і тепер. Скоро споночіє, тоді я, мабуть, побачу відсвіт над Гаваною. Навряд чи я тепер так уже далеко в морі. Сподіваюся, там за мене не дуже тривожаться. Власне, тривожитись буде тільки хлопець. Одначе я певен, що він вірить у мене. Тривожитимуться старші рибалки, та інші теж. Люди в нашому селищі добрі. Півриби. Колишня риба мені дуже шкода, що я заплив так далеко. Я занапастив нас обох. Але ж скільки акул ми з тобою вбили і скільки покалічили. А ти сама багато їх убила за своє життя, га? Стара рибо. Не даремно ж ти носиш на голові свій меч. Він лежав на кормі, правив човном і видивлявся, чи не покажеться на небі той відсвіт. Може потеленить довести додому хоч перед? Належиться ж мені хоч трохи того талану. Ні. Ти сам потоптав свій талант, коли заплив так далеко в море. Не будь дурним, дивись краще, щоб не заснути та керимуй човном. Тобі ще може добряче поталанити. Я б залюбки купив собі хоч трохи того талану, коли б знав, де його продають. А за що ж би я його купив? Може, за загублений Гарпун, чи за зламаний ніж, чи за дві негодящі руки. Може, і так. Ти ж намагав скупити його за 84 дні, що їх відбув у морі, і тобі його мало не продали. Викиньте з голови ці дурниці. Талан – така річ, що приходить у різних подобах. То як ти його впізнаєш? Одначе я взяв би хоч дещицю його у будь-якій подобі і заплатив би, скільки скажуть. Якби ж то мені вже побачити відстріт над берегом. Я надто багато всякого хочу. Та зараз хочу тільки цього».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 Він молотив кийком по акулючих головах і чув, як клацають їхні щелепи, як струшується човен від шарпанини під дном, молотив душно, не бачачи, куди б'є, тільки вгадуючи чуттям, та раптом щось вихопило кийок з його руки, і він лишився беззбройний. Тоді старий висмикнув із терна румпель і знову почав гамселити направо і наліво, містно стискаючи румпель обома руками і безупину вдаряючи ним униз. Відчувши, як гострий уламок увігнався в щось м'яке, старий стриконув ще раз, а кула розімкнула щелепи і попливла геть. Остання з усієї зграї Їсти їм більш було нічого. Коли човен зайшов у невеличку бухту, на терасі вже не світилося, і старий зрозумів, що всі давно сплять. Вітер, що й перед тим, де далі душ шов, тепер бурхав по-справжньому. Проте в бухті було затишно, і старий причалив до вузького клаптика ріні під скелями. Допомогти не було кому, і він сам виштовхнув човен, як міг далі з води. Тоді зійшов на берег і припнув його до скелі. Він на хвильку пристав, озирнувся, і у відсвіті вуличного ліхтаря побачив величезний хвіст риби, що стримів високо над кормою його човна, побачив і білу смугу обгризаного хребта, і темне громаддя голови, з випнутиму перед мечем, і весь голий кістяк. Зайшовши в хатину.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 Старий ще спав. Вітер так розбурхався, що рибальські човни не змогли вийти в море і хлопець став пізніше, а тоді подався до хатини старого, як робив щоранку. Він побачив, що старий дихає, а тоді глянув на його руки і заплакав. Потім тихенько вийшов з хатини, щоб принести старому кави. І всю дорогу плакав. Коли човна стояла багато рибалок, роздивляючись на те, що було припнути до борту. А один, підкотивши холоші штанів, зайшов у воду і вимірював кістяк довгою мотузкою. Як він там гукнув до хлопця знизу, хтось із рибалок? «Спить!» – гукнув у відповідь хлопець. Він і ні не насоромився своїх сліз. Хай ніхто його не турбує! Він одні гарячу бляшанку з кавою до хатини старого – і сидів біля ліжка, аж поки той прокинувся. Не підводься. Ось на, випий. Вони здолали мене, Маноліне. Таки здолали. Не вона ж тебе здолала. Не риба. Ні. Твоя правда. То було потім. За човном із Настю наглядає Педріко. Що ти думаєш робити з головою? Нехай Педріко розрубає її на принаду в сіті. А меч куди? Візьми собі, коли хочеш. Хочу. А тепер нам треба поміркувати, що будемо діяти далі. Мене розшукували. А вже ж? Берегова охорона і літаки. Океан величезний, а човен малий. Де там його побачити? Мені бракувало тебе. Що ти зловив? Першого дня одну і другого одну. А вчора дві. Дуже добре. Тепер ми знов будемо рибалити разом. Ні. Я безталанний. Геть безталанний став. Вбіс бісу той таланне. Зі мною тобі таланитиме. А що скажуть у тебе вдома? То байдуже. Я ж привіз йому вчора дві рибини. А тепер знову буду з тобою. Бо мені ще багато чого треба навчитися. Треба нам розжитись на добрі ості і завжди мати їх у човні. Гостряк можна зробити з ресори від старого Форда. бако нам виточать. Він має бути гострий, але не надто загартований, щоб не вломився. Мій ніж зламався. Я дістану тобі новий ніж і віддам обтечити ресору. Скільки ще днів бурхатиме вітер? Днів зотри, а може й більше. Я встигну все зробити. А ти лікуй свої руки, старий. Я знаю, як дати їм раду. Ну, лежи, старий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 Дивлячись униз на море, побачила у воді біля берега Серед порожніх бляшанок від пива і дохлих баракут Довженний білий хребет з величезним хвостом на кінці Що гайдався на високих хвилях прибою, які долинали в бухту З розбурханого сильним східним вітром океану «Що це таке?» – запитала вона офіціанта і показала на довгий кістяк великої риби, що був тепер звичайним собі сміттям, і його скоро мав понести геть відплив. Один акула офіціант хотів пояснити, що сталося. А я й не знала, що в акул такі гарні, досконалої форми хвости. Я теж не знав, мовив її супутник. А нагорів своїй хатині при дорозі старий знову спав.